עמוס, פרק ב' כה אמר אדוני על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו. על שורפו עצמות מלך אדום לסיד. ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הקריות. ומת בשעון מואב בתרועה בקול שופר. והכרדתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו אמר אדוני. על שלושה פשעי יהודה, ועל ארבעה, לא אשיבנו. על מואסם את תורת אדוני, וחוקיו לא שמרו, ויתום כזבהם, אשר הלכו אבותם אחריהם. ושילחתי אש ביהודה, ואכלה ארמנות ירושלים. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה, לא אשיבנו.